És dijous 6 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que la matinada de dimarts de dimecres hi va haver-hi un robatori als ametllers de Palafrugell. Es van sostreure dos ordinadors portàtils de l'àrea de joventut. En Rafel Corbí conversarà amb Jordi Plana, que aquesta tarda inaugura exposició a l'Espai Arteca de la Biblioteca i també al Taberín del Teatre Municipal. Us els fragments més destacats de l'entrevista que la l'Ariadna Ferrer va mantenir amb la Neus Colomer al voltant de la xerrada sobre Àngela Clos, la primera regidora de les comarques gironines, una conversa que també comptarà amb l'historiador i arxiver Jordi Gaig. D'altra banda, també us explicarem que, segons avancen els companys de Televisió de Costa Brava, Ajuntament de Palafrugell i Establiments de Plaça Nova arriben a un acord per a les terrasses de la plaça. Avui la informació comarcal ens portarà fins a la Bisbal d'Empordà per explicar la detenció d'un conductor que circulava amb 20 quilos de marihuana. També tindrem desplaçada a l’Arianna a la Biblioteca de Palafrugell per conversar amb el seu director, en Joan Soler, sobre les activitats per aquest cap de setmana i la propera setmana a l'equipament cultural de la nostra vida. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous conversant amb la Teresa Uller, la responsable de la delegació d'Oncolliga Girona a Palafrugell, per comentar que arriba una nova edició de la Run for Cancer. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 6 de febrer i ho farem posant la mirada en una notícia que coneixíem ahir, que us hem portat aquest matí a través de la pàgina web de radiopalafrugell.cat i és el robatori als emmellers de Palafrugell. Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts a dimecres i és quan es va produir aquests fets. Els lladres van forçar una finestra amb arrots per entrar dins de l'espai i es van emportar dos ordinadors portàtils que són de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palafrugell. Ens hem posat en contacte amb la policia local de Palafrugell i ens han explicat que tant ells com els Mossos d'Esquadra de moment només estan investigant els fets, no obstant això, Fons del cos policial local apunten cap a un grup de joves que tenen controlats i que en els darrers mesos estan duent a terme accions d'aquest tipus. Bratulades ens han comentat. En aquest sentit informen que de moment el que poden fer són tasques de prevenció i d'altra banda també ens han explicat que estan treballant amb el servei de mediació de l'Ajuntament de Palafrugell per tant de poder contactar amb aquests joves i doncs, fer-los veure, fels los, -los recapacitar sobre les accions que estan duent a terme. Així doncs, des de l'àrea de joventut han informat que, fruit d'aquest robatori, de moment doncs, han trobat a faltar aquests dos ordinadors portàtils que tenien a l'espai dels admetllers. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ho farem per parlar d'una activitat que té lloc a la Biblioteca de Palafrugell aquesta tarda. A les 7 s'inaugura una exposició a l'Espai Arteca a càrrec de Jordi Plana, un Jordi Plana que també exposarà el taberín del Teatre Municipal de Palafrugell i per aquest motiu tenim enviat al teatre en Rafel Corbí per parlar amb en Jordi Plana. Es deixem amb aquesta informació. Anem fins al Teatre Municipal, aquí trobem en Jordi Plana que avui a les 7 de la tarda s'inaugura aquesta exposició que ens fa no un, sinó a dos llocs com a part de, de l'Arteca, al el taberín, l'estíbul del Teatre Municipal de Palafrugell i també la biblioteca. Jordi, bon dia. Bon dia en yeah. què consisteix aquesta obra pictòrica que ens presentes doncs és una obra que l'he feta pràcticament tota, no pràcticament l'he feta tot amb l'ordinador és a base de l'informàtica, dibuixant amb el maus, la rata oh, i com, com és que t'has aficionat amb això? Mira, vaig començar, bueno, jo he pintat tota la vida des de que, que era petit que, que pintava i fa uns 10 anys que em vaig començar a fer això com un divertiment, perquè el posava en el Facebook i així. I, i mira, m'he anat a fer ara ja tinc uns 600 de dibuixos de quadros d'aquests. Mm -hmm. quin, quin és el procés que, que fas des de que surt del mouse del, del teu ratolí fins que arriba aquí a estar exposada? Ah, bueno, sí. Llavors té, el he de portar, el he de portar en, eh, amb un impressor que l'imprimeixi, mm -hmm. perquè esclar, és clar, és ja ho tinc amb un pendrive, el porto tot aquí i llavors l'imprimeixen i el posen amb un, una planxa que és de paper, un paper gruixut i que queda molt bé, com quadres. <ríe> en aquest en què bases com com que, quina eixes la teva inspiració per fer aquests quadres? Ah, no, no ho sé, mira, de pen, són coses diferents. És un tipus que hi ha molt de, de pintura, de molt de colorido i és una mica naïf, també, eh? Mm -hmm. Penso que encara sóc molt petit, encara que tenia molta edat, sóc molt petit amb això, i és així, sí, sí. Mm -hmm. bueno, no, hi ha, no hi ha paisatges que són, són coses sí, diferents? Eh? Tot, sí, sí, sí, sí, mm -hmm. depèn del que em ve, hi ha animals, hi ha gossos, hi ha peixos, hi ha gats, hi ha paisatges, hi ha senyores, hi ha dones, hi ha de tot. Es nota que que és una cosa feta amb o Com, no ho, com ho diries tu, com a artista? A mi m'agrada, però potser que, no sé, hi haurà gent que potser trobar que és una mica més fred, mm -hmm. no és tan gruixut, és, si, si fos fet amb, amb pintura a l'oli, és, és, és diferent. Mm -hmm. el, el procés és molt diferent i la manera també és molt diferent yeah. eh, tot, el, eh, eh, tot és prou difícil, tant una cosa com l'altra. Tots ens fem una embolic amb el ratolí moltes vegades, és fàcil sí. o s'ha sí. d'aprendre d'això? Jo he hagut de parar una mica ara perquè tinc la mà dreta que m a, m a, fa molt de mal i és clar la fas treballar molt i molt els dits la fas treballar mm -hmm. molt, molt en i molt per fer això eh? fer un dibuix és mm -hmm. molt, molt allò, sí aquesta exposició la podem veure aquí al teatre, com hem dit, i també a la, a la biblioteca és, és la mateixa o ho ha separat per alguna cosa? Com, com heu arribat no. amb aquest intent de fer-ho així? No, jo, vaig, eh, jo tinc uns 600 de dibuixos, de, de quadres d'aquests, uns 600. Em vaig portar 100 en aquí perquè triessin, entre aquests 100, que a mi m'agradaven més, varen d'entre aquests 100 en van triar aquests 20 que els mm -hmm. hi va agradar, entre tots vam triar això i aquests van ser els que varen considerar que, que, no sé, que els agradaven més Però, per tant no hi ha cap motiu per haver-ho separat entre el teatre i la biblioteca ah no, això cada un m'ha dit uns aquí, mm -hmm. uns allà i repartit mm -hmm. estan a la venda aquests quadres eh, no, els vens no. o són una cosa personal no, no. jo no, no, no, no els venguin mm -hmm doncs a disfrutar-los mirant-los no. <ríe> seguint amb aquest projecte no, amb altres... fet, eh... vaig començar a fer-ho per mi eh? per, per passar el rato jo mm. i, i, i m'ha passat molt bé per cert m'agradava per... i com que els ho passava a Facebook també la gent opinava li agradava i deia coses i... Mm. saps? Sí, si busquem al Facebook Jordi Plana trobarem moltes més obres aquestes totes, totes, totes. totes, totes. En... totes. Sí, 600 ben bones o més molt bé, doncs ho farem i, i demanem a la gent doncs, que us vingui a visitar amb aquesta uh, xerrada que podem mantenir amb ell. Ja veus que aquí al teatre hi ha molta, hi ha molta feina i molta gent, per tant uh, et deixarem treballar també i a veure si podem continuar doncs, veient aquesta obra i moltes, si en tens 600 encara tenim molt, per moltes exposicions. No eh? Gràcies Jordi. Vale, gràcies a tu. I seguim amb activitats relacionades amb la Biblioteca de Palafrugell i és que aquesta tarda, a continuació d'aquesta doncs, inauguració de l'exposició de Jordi Plana, a dos quarts de d'avui tindrà lloc la xerrada amb Jordi Gaig i Neus Colomer al voltant d'Àngela Clos, la primera regidora de les comarques gironines. La nostra estudiant en pràctiques, l'Ariadna Ferrer, ahir, si us recordeu, va poder parlar amb la Neus Colomer la presidenta d'Òmnium Cultural Baix Empordà i us deixem amb uns fragments d'aquesta conversa. Primer de tot, escoltem a la Neus Colomer com ens explica doncs, que en aquesta activitat volen posar el focus en tres aspectes rellevants de la vida d'Àngela Clos. Primer com a dona, després com a política i d'altra banda com a represaliada. Ara aquest dijous 6 de febrer de l'activitat que parlem avui Comencem la, la presentació de, del llibre de, de l'Àngela Clos eh, Batlle, de primera regidora, eh, de Palafrugell i de les comarques gironines, eh, i volem fer aquesta recuperació de, de la figura de l'Àngela Clos com a, com a dona, com a represaliada i com a primera política, eh, com a primera regidora de, de l'Ajuntament de Palafrugell. Per fer-ho eh, comptarem amb l'historiador i arxiver Jordi Gaig, que és un profund coneixedor de l'exili al Baix Empordà, que ens podrà posar en context doncs, la, la vida de l'Àngela Clos, no? els moments convulsos que, que va haver de, de viure en doncs, aquest final de, de la guerra i, i aquest marxar la, a l'exili precipitat. I, I una miqueta doncs, el que volem fer doncs, és això, posar en, en valor i recordar doncs, eh, els fets que hi van haver i també doncs, posar en valor el, el fet doncs, de de, de l'exili i que encara actualment doncs encara es pateix. Al voltant de la presentació d'aquest llibre la presidenta d'Òmnium Cultural Baix Empordà també ha donat més detalls d'aquest llibre al voltant de la figura d'Àngela Clos. Comentar-vos que el, el llibre de, de l'Àngela Clos va ser també eh, editat per l'Associació Dona que malauradament l'Associació Dona ja no hi és i una feina que s'ha fet també des de l'arxiu d'equip Palafrugell és digitalitzar aquest llibre uh -huh. i ara tothom que vulgui el pot, tenir, no, el pot llegir eh, anant a la web de l'arxiu municipal, eh, a l'apartat d'edicions municipals. Hi a la col·lecció Dones amb nom propi uh -huh. i allà trobareu el llibre de l'Àngela Clos Batlla i tothom doncs, que vulgui el, el podrà llegir. En aquesta entrevista que l'Ariadna va fer amb la Neus doncs, han anat desgranant els inicis de l'Àngela a Palafrugell, també el paper de la dona. Comencem amb aquests inicis de l'Àngela a Palafrugell, és que ella era originària de Cantallops, a l'Alt Empordà, i va venir fins a Palafrugell pels següents motius. La història de, de l'Àngela, ella venia de, de l'Alt Empordà uh -huh. i van venir a, a treballar doncs, a, aquí a Palafrugell i bueno, va començar doncs, a implicar-se en, en la vida doncs, cultural i, i sobretot de, de dret de, de les persones al eh, poble. No? I, i bueno, de mica en mica doncs, la van anar cap a la política. I un altre dels focus que posarà aquesta, aquesta activitat d'aquesta tarda, dos quarts de vuit a la Biblioteca de Palafrugell, és l'exili, el període que va viure l'Àngela a l'exili. De fet, la primera regidora de les comarques gironines va acabar morint a l'estranger.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 Doncs que realment era difícil trobar mm. informació i que va fer doncs una cerca de buscar testimonis que l' haguessin coneguda per per poder donc anar seguint el, el rastre, perquè cal deixar de ser una persona pública, doncs deixe d'haver-hi documents i realment la feina també doncs el reconeixement a, a la conxa, perquè realment la feina no va ser fàcil per per reescriure el llibre. Doncs aquesta activitat que us hem recordat des d'ahir amb l'entrevista que l'Ariadna va fer amb la Neus Colomer i que us convidem doncs, a assistir a la presentació d'aquest llibre i a parlar doncs, de la figura de l'Àngela Clós, la primera regidora de les comarques gironines, que a més a més de comptar amb la Neus Colomer, també hi haurà la presència de Jordi Gaig, arxiver, historiador i que és col·laborador del Museu de l'Exili. I una darrera informació relacionada amb el nostre municipi abans de passar la informació comarcal per explicar-vos que els companys de televisió de Costa Brava doncs, anuncien que l'Ajuntament de Palafrugell i els operadors de terrasses de Plaça Nova han arribat a un acord després de setmanes de reunions, propostes i contrapropostes en la tercera trobada que va tenir lloc ahir al mateix espai, a, doncs a Plaça Nova finalment es tindrà en compte la petició dels empresaris de mantenir les terrasses en façana, és a dir al davant dels establiments, per tant doncs s'esborra la idea segons avancen els companys de Televisió de Costa Brava, de posar totes les terrasses en un mateix lloc, s'havia parlat doncs, de posar-los a la part sud de Plaça Nova, per tant davant d'on hi ha el cafè de de l'Orient, en la part més ombrívola de Plaça Nova però sembla que després d'aquesta darrera reunió que va tenir lloc ahir doncs aquestes, aquesta idea s'ha esvait. El primer projecte presentat pel govern local recordem que no només reduïa l'ocupació de via pública com us dèiem, sinó que també concentrava totes les terrasses en una sola meitat de la plaça, que era, com us dèiem, on tocava més l'ombra. Per comoditat dels treballadors i benestar dels clients, els operadors van insistir en que volien mantenir el seu lloc particular i així serà. Això ho expliquen els, tele, els companys de Televisió de Costa Brava, que han acordat, d'altra banda, limitar a un 50% la superfície de plaça ocupada i que les vies d'accés quedin sempre lliures. Un altre dels punts acordats és que s'unificaran els materials i els colors del mobiliari emprat, prat. Els bars i restaurants hauran de col·locar taules, cadires i pèrgoles pràcticament iguals, mentrestant, el Consistori es a dir los més espais en dies i hores puntuals, com per exemple durant els espectacles d'esdeveniments com els flors i violes, les festes de primavera o la festa major. Ara només falta redactar el projecte definitiu. Els serveis tècnics municipals volen veure in situ on quedarà ubicada exactament cada terrassa, sobretot tenint en compte que l'arbrat i la situació de les pèrgoles siguin compatibles. De moment, des de l'Ajuntament de Palafrugell, no han volgut, doncs, fer-ho públic, s'esperen, doncs, que aquest acord sigui rubricat, sigui firmat i que també, doncs, donin el seu ok als serveis tècnics municipals. Aleshores, nosaltres, doncs, també podrem parlar-ne eh, ja siguem el regidor d'Obra Pública, en Lluís Serros, que és qui ha estat mantinguent aquestes converses, tant com, eh, doncs, ha parlat també l'alcalde de Palafrugell. Amb un d'aquests protagonistes, doncs, acabarem de concretar aquest acord eh, que anuncien que avancen els companys de Televisió de Costa Brava entre Ajuntament i operadors de terrasses de Plaça Nova. I ara sí, moment per a la informació comarcal, ara que sobrepassem doncs, la meitat d'aquest informatiu, per explicar-vos que arresten un home que duia 20 quilos de marihuana a la Bisbal, als fets van passar dimecres passat quan un home de 21 anys que portava 20 quilos de marihuana dins de, del cotxe va ser detingut per la policia local de la Bisbal d'Empordà. Segons va informar dimarts del cos policial, els fets es van produir a 3 quarts de 12 de la nit durant un control de trànsit rutinari quan els agents van percebre una forta olor de marihuana que provenia d'un dels vehicles. En escorcollar l'interior del turisme van trobar 4 bosses d'escombraries plenes de marihuana amb un pes total de 20 quilos. A més, també es van trobar bitllets i monedes per valor de 1.545 euros, així com diversos telèfons mòbils. Per tot plegat, la policia va detenir el conductor per un presumpte delicte contra la salut pública i es van obrir diligències per posar-lo a disposició de l'autoritat judicial. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per tornar a la biblioteca de Palà Frugell i és que allà hi tenim la nostra col·laboradora en pràctiques, l'Ariadna Ferrer, a la qual doncs, conversarà amb en Joan Soler al voltant de les activitats d'aquests primers dies del mes de febrer. Saludem a l'Ariadna, bon dia. Bon dia. Doncs sí, efectivament eh, ens trobem aquí a la biblioteca aquest matí amb la companyia del seu director, en Joan Soler. Bon dia, Joan. Hola, bon dia, gràcies per ser aquí una vegada més. Com vam senyalar ahir amb la Neus Colomer, a la biblioteca si estan realitzant unes activitats des de l'1 de febrer. Eh, la primera activitat que es va fer va ser la presentació del llibre Tella en busca del caramelo de Mahayouba Salem. Un llibre que doncs, per si us vareu perdre la presentació us el podeu llegir perquè és molt interessant. Però avui se'n fan dues més d'activitats, uh, una d'elles, doncs, com he dit abans, ja la vam parlar amb la Neus Colomer, que és la de, sobre l'Àngela Clos Valla, la primera regidora de Palafrugell i de les comarques gironines, però n'hi ha una altra, no? Ens podries ex explicar, fer, fer una pinzellada, Joan? Uh, molt bé, uh, t'explicaré una mica el que estem fent. Mira, vull dir dijous, dijous, dia 6 de, de febrer. Eh, tenim a les 7 a l'espai a l'espai d'entrada de la biblioteca una exposició de l'artista la, palafrogegèn en Jordi Plana que amb aquesta tècnica de la il·lustració digital farà una exposició tant aquí a la biblioteca com a l'espai del teatre també l'exposició es diu Jordi Plana i el color i esteu tots, eh, tots eh, convidats i totes, tots i totes convidats a venir a, a aquesta inauguració d'exposició d'en Jordi Plana a les 7 a la biblioteca Uh, però no és només això, sinó que dos quarts de vuit a les 19.30 a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, frugell uh, tenim una xerrada a càrrec de l'arxivert de Santa Cristina, en Jordi Gaig i la presidenta d'Òmnium Baix Empordà, Neus Colomer sobre la vida de d'Àngela Clos i Batlle, que va ser una de les primeres regidores de, la com... de les comarques gironines i la primera regidora de de la primera regidora de, de Palafrugell eh, abans de la Guerra Civil, que, com sabeu, es va exiliar a Venezuela eh, després de la Guerra Civil, durant la postguerra. Eh, el divendres dia 7, per començar una mica el cap de setmana en marxa, tenim a la sala polivalent de la biblioteca, a les 7, eh, un escriptor... <coughs> Uh, com és en Rafael Baibona, que ja ha vingut diverses vegades, ha editat un nou llibre a l'editorial Amsterdam i és Els el, bons dies un, un llibre que ens parla, que ens diu per exemple en els seus el seu sinopsis diu, un retorn a un temps que va desaparèixer o l'hidralisme de la joventut ens, fa, ens va fer creure en un temps millor un cant a la memòria i a la llibertat Ho uh, recomanem molt venir sobretot perquè en, en Rafael Baibona és un gran comunicador i ens donarà quatre línies de com va fer aquest llibre com el va desenvolupar, i li podreu fer les preguntes al voltant del llibre, ara que queden un parell de mesos pel, pel Sant Jordi. I dissabte 8, eh, eh, fem eh, al matí, a les 12 del migdia, a la sala polivalent de la Biblioteca, ens ve un altre mestra, com és en Miquel Berga, professor de la Universitat eh, Pompeu Fabra i escriptor, que va estar molts anys també fent de professor a Palafrugell i especialista en literatura britànica, una ressenya sobre l'homenatge a Catalunya de George Orwell, ara que ara que fa eh, uns 80 anys va acabar la guerra civil aquest, aquest George Orwell i homenatge a Catalunya bé, totes tres penso que són activitats interessants que eh, eh, considerem que ha de venir a la biblioteca perquè bueno, és un espai del, del, del poble i, i, i està bé Sí i uh... Perfecte. A mi em resulta bastant curiós la del dissabte, sobretot, amb la temàtica d'en George Orwell, que per qui en conegui una miqueta, doncs, amb la temàtica de, del seu llibre, 1894, ai, perdó, 1984, i també doncs, amb, amb la seva idea del gran hermano, no? resultarà molt interessant. Bé, de cares a la setmana que ve, per acabar doncs, de tancar amb aquesta primera quinzena, què, què és el que ens trobarem? Bé, com sabeu la biblioteca doncs, sempre té una agenda d'activitats molt omplerta de diferents, de diferents tipus. Comencem el dilluns 10 amb un club de matemàtiques a càrrec d'en Xavier Bais, que ja fa uns quants anys que el porta i ens farà eh, aquestes sessions sobre com descobrir la matemàtica d'una manera divertida. El dijous 13 també a la sala Polivalent a les 5 de la tarda fem un club de lectura el club de lectura fàcil que ho fem amb els companys del Consorci de Normació Lingüística amb la Núria Roig i la Marta Pedrós i el llibre llibretillat és el Temps de les Cireres un llibre de l'escriptora eh, Montserrat Roig adaptat eh, amb aquesta editorial que és la, Mar, la Mar de Fàcil per ser una lectura més adient a les persones que estan aprenent el català i el dissabte 15 també a les 12 a l'hora del vermut presentarem un llibre trencador, un llibre de la Patricia Castro, que és una noia de Badalona eh, que ha fet un llibre una mica underground i que ens el presentarà l'artista de Palafrugell, en Cyril Torres, eh, i ens parlarà tant de l'autora com del llibre. El llibre es diu «Sueño contigo una pala i cloroformo» i és d'una editorial petita però que està fent molta feina com és Apòstrof, que va ser un llibre que fa va editar fa uns mesos. Bé, Eh, des de la biblioteca doncs us convidem a que vingueu i que participeu en les activitats que ja veureu que a part de prendre coses i tenir coneixement us divertireu molt. Bé, doncs moltíssimes gràcies Joan. Des d'aquí, des de la biblioteca, això recordem sobretot eh, les que es faran avui dijous dia 6 a partir de les 7 eh, de l'exposició de l'artista Jordi Plana i a les 7 i mitja de, de l'Àngela Clos Batlle. Gràcies a vosaltres per ser avui aquí. Ens agrada molt que es vingueu a veure, que nosaltres puguem fer difusió de les activitats i convidar a tothom de Palafrugell i comarca que vingui a la nostra biblioteca, que gaudeixi de l'equipament i pugui participar d'una forma activa i aprendre de les, de les nostres activitats. Bé, esperem tots aquí. Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies, a Ariadna. També agraïm doncs en Joan Soler que ens hagi atès una vegada més i aquestes activitats que han anat repassant tan la Arianna com en Joan Soler, doncs també les anirem nosaltres comentant aquí amb els protagonistes en els propers dies per fer-vos memòria d'aquestes activitats que la biblioteca té programades per a aquesta primera quinzena del mes de febrer. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell que ens parlarà, que ens portarà a parlar d'una activitat que ja té lloc aquest cap de setmana i que tindrà lloc ja per sisena vegada en vuit punts de les comarques gironines. Segur que molts de vosaltres ja sabeu, ja sabeu de què estem parlant. Ens referim a la Run for Cancer que tindrà lloc doncs aquest cap de setmana, aquest diumenge a les 10 del matí a Palafrugell i en altres punts de la comarca per comentar aquesta activitat. Ens posem en contacte, saludem a la responsable de la delegació de territorial d'Oncolliga Girona a Palafrugell. Bon dia, Tres Uller. Bon dia, doncs què tal? Molt bé, nosaltres molt bé, i vosaltres ja ho teniu tot a punt perquè... Bé, bueno, sí, normalment ara falta que arribin, acabin d'arribar les coses que ens falten, però bé, bueno, tot està ja, ja en marxa. Uh -huh. Ja hi ha molta gent apuntada per internet, que això és bo... I bueno, no, bé. Uh -huh. Això és el, el més important, Palafrugell doncs, ha estat una de les eh, seus, perquè recordem que aquesta cursa doncs, es desenvolupa a Olot, a Figueres, a les sí. doncs Allons de la Selva, a sí. Salt, Porqueres, Tossa de Mar eh, i, eh, planoles, planoles. i Planoles. Olot i Planoles. I Olot aquest, i planoles. Aquestes són les, els municipis i Palafrugell doncs, és un dels que més corredors hi aporta. Eh, eh, no, no, res, no. Eh, no. no. Olot bate el rècord. Sí, això sí, Olot i, i Figueres van al cap de Vull bat, dir... però, però Palafrugell també... Sí. Porta... Bueno, ja seguim, no em seguim tot darrere, però no, el seu rècord no el batem, eh? No, és... L'any passat Olot, em sembla que eren 1.200, sí, eh? Sí, sí, l'any passat dir... eren 1.200, Palafrugell es va quedar en 600, en la meitat, per tant... Sí, eh... no és, tant és, que... és molt. Però imagina't ara, en aquest moment, avui, Olot ja en té 480, i nosaltres estem a 230. Hi ha força diferència. Sí, depèn, però, depèn, però bueno... Després depèn del dia, també. Tret, de, de, si si el sol sur la gent s'anima. La gent s'anima. Esperem que s'animin. Uh -huh. uh -huh. Esperem que s'animin. No, no, no obstant això, clar, a Palafrugell també hem de tenir en compte que es fan moltes activitats no?, relacionades sí. amb l'esport i, i, i, i el càncer. És, és diferent dels altres pobles, eh? Uh -huh. Vull dir la gent s'escampa molt i, i a vegades hi ha gent que se'n va en el poble a caminar eh? per conèixer coses noves uh -huh. que també ho fan fa. al, al però final, bueno al final és una... Clar, que... a veure, uh, al final sumem tot Clar, i és això. el que compta eh? uh -huh. cada municipi porta el seu granet de sorra porta final... el, que, el que pot o el que don de si al final l'important és la recaptació final no? ho diríem? Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, de fet sí en aquest sentit, l'any passat eren 32.000 euros els que es van recaptar. Eh, mm. Suposo que esteu en contacte no?, amb les altres delegacions en els altres municipis per, per intentar doncs, que, que, aquest, eh, que aquesta suma sigui superior aquest any, no? Sí, bé, bueno, tots, tots esperem que més una mica més, eh? Doncs mm -hmm. pensem que bueno, l'any que ve tindrem quatre més. I normalment sempre s'apunta algun més, eh? A mm veure -hmm. si aquest any superem ja els 600 complerts. Esperem-ho. Uh -huh. No ho sé, ja ho veurem. Ja t'ho a dir com acabem. Sí, ja, ja en parlarem això la setmana que ve, Teresa, però la veritat és que eh, en aquest tipus de, de, de curses on, doncs, també, o, o proves, eh, que també doncs, eh, hi ha molta molta participació familiar, gent que ho fa caminant, perquè sí. són distàncies... Eh, doncs a bueno, la, de, la, de, la de 5 quilòmetres s'ha estigut en cotxets. Eh? Uh -huh. Venen famílies enteres, amb la meïnada, vull dir, esclar... És, és guapo això en aquest cas juga molt també, ja ho hem dit eh? el, el temps, el eh? la temps. metrologia uh -huh. sí, perquè molta gent no s'apunta esperant a veure quin Clar. dia farà o sigui, la gent que ven amb criatures a veure, si no fa bo, no vindrà desenganya-te no. no es posaran les criatures allà amb, amb pluja o amb vents o coses així vull dir, és, és normal uh -huh. és normal Nosaltres... però bueno, esperem que el sol ens acompanyi i no faci gaire mal temps. Uh -huh. Al final, si el sol lluegi s'està prou bé, no, no fa gaire fred i, òbviament, doncs, no hi ha, no hi ha vent. No, fred, potser t'ho que la gent s'obriga una mica més i, i sí. tira. Final, més no... aviat és el vent, la pluja, uh -huh. que estigui núvol, això... Fa, fa recular. Eh, Teresa, parlàvem amb tu, comença, conversàvem amb tu doncs, per, per fer aquest, aquest recordatori de que, que hi ha aquesta sí, prova i, i per animar-hi. Doncs, anima. I aviam, superar la barrera dels 600, no? Esperem això. Sí, espero això, a veure si ho superem. Uh, si ho superem només que sigui per 10, ja, ja estem contents. L'any passat dèiem que érem 600, en concret érem 590... No, l'any passat vam ser 593. Sí, efectivament, 593... Ja, tant... no vam... Van faltar aquests 7, faltar però aquests... si n'hi haguessin 7 més i 10... Ja estaria contenta doncs esperem que sí, segur que sí perquè també pinta que el temps serà més afable que altres anys i per sí. tant doncs, això serà a veure què farà uh -huh. doncs... esperem que ve eh? doncs 3... és l'única cosa que tenim que no controlem uh -huh. malgrat que molta gent s'apunta a darrera hora fem un recordatori de, de com poden, de com es poden apuntar la gent a mira, moment. a veure, o sigui per internet això ja és lògic uh -huh. i després, o sigui aquest dies o sigui avui demà a meia no clube esportivo, aquele despacho que tenham lá na estádica, sí. de dois quartos de 6 da tarde a dois quartos de 8, ela faz inscrições, ela, ela tem um talonário para fazer as inscrições o mm -hmm. sí, que si algú vol anar-hi ja per endavant a anar a fer la inscripció pot anar-hi perfectament aquest, avui i demà encara mm -hmm. Molt bé doncs, uh, sí. fem... i després es fa el moment de la cursa a partir de les 9 del matí sirà apuntant la gent que vingui Molt bé. La, uh, la cursa recordem que comença uh, a, les a les 10, una hora abans doncs, inscripcions sí, les inscripcions, o sigui lo, lo normal mm -hmm. Molt bé. Doncs, nosaltres fem aquesta darrera crida uh, doncs, a tres dies de, de que hi hagi aquesta si competició una esperem que sí i també ho, ho compartirem a través de les xarxes socials que també doncs, mou molta gent i segur que, ah, vale. segur que, que enganxem algú més, Teresa. Molt bé, que, doncs, Génge, moltes gràcies. Moltes gràcies i, i ens veiem. Eh, vale. D'acord. I amb aquesta conversa amb la responsable de l'Oncolliga Girona a Palafrugell, la Teresa Uller, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 6 de febrer. nosaltres, us recordem que aquestes converses les podreu recuperar a través de Radiopalafrugell.cat, aquest portal web que també doncs, serveix de referència com per a les informacions del nostre municipi. Per tant,, doncs, fins demà podeu seguir l'actualitat de Palafrugell a través de la nostra pàgina web. Nosaltres, els serveis informatius de Radio Palafrugell ens retrobem demà a mateixa hora. que passeu una molt bona jornada.